то вже ж ніхто не розбере, хто за якого Віктора. Події набувають гарячкового характеру. Створено Лігу Південний Схід з метою мобілізації населення на підтримку провладного кандидата. «Сьогодні ми стоїмо на порозі громадянської війни», сказав політик з партії регіонів. «Де поставили політики, там і стоїмо. А чи не час вже їх поставити на місце? Щось їх забагато у нашому житті. Наїхало білосиніх, напинають свої намети навпроти парламенту. Але ночувати не витримали. І металеві бочки для обігріву допомогли. Покидали ті бочки і розбрались по готелях. А що українці народ музичний, то навіть старі металеві бочки придалися. З тих бочок вийшли гарні громохкі барабани революції. За тим шумом, громом і рейвахом вже і ті, й ті не помітили, що знов на шахті в Донбасі вибухнув метан. Один шахтар загинув, 19 з тяжкими опіками в лікарнях. Що у с'єра Леони загинув наш миротворець, перевозив пальне по розмитій дощем дорозі, машина перекинулася, та й принесли його лелеченьки мертвого додому. Нам не до того. Ми боремося. Нас кинули одне на одного. І ми піддались. Кричимо, мітингуємо. Щодня гремлять із динаміків взаємні образи і звинувачення. Донецьких називають бандитами. Нас тут націоналістами. Всі до всіх звертаються – Ніхто нікого не чує. Тим часом у політичному закулісі ведуться якісь змови і перемови, потаємні торги і прелімінації. Лідери хитрують і маневрують, еластично прогинаються. Потенціал компромісів росте. Держава втрачає важелі управління. Президент сидить десь на дачі в екзилі. Ложа уряду порожня. Спікер балансує над прірвою. Протистояння досягає погею. Скликається позачергова сесія. Щодня, щомиті, щось може статися. Залишаються лічені хвилини. На Майдані може пролитися кров. І тут, як завжди, найрадикальніша Леді Ю. Вона вважає, що перед лицем смертельної небезпеки треба діяти негайно і рішуче. А злочинну теперішню владу треба просто винести з коридорів. Винести з коридорів і все. Моя дружина горда за неї. Вона поділяє її радикалізм. А я, як Хавір Солана, я хочу, щоб усе було у правовому полі. Але правового поля нема. Є загроза навіки втратити Україну. І тоді сивий чоловік, старійшина депутатського корпусу, просить нашого лідера негайно скласти присягу на святій книзі. Щоправда, спішно доставлена книга трохи не та, бо дістати раритетну нашу першу книгу, пересопницьку Євангелію, на якій присягають президенти, потребувало б часу. А в скроні вже б'ють секунди – і наш недовбитий, отруєний, ще не зовсім легітимний президент Складає присягу на островській біблії Перед неповним складом парламенту За відсутності спікера, що зробив їм Демаш Одні у захваті від його рішучості, інші тримаються за голову Майдан скандує і аплодує А наступного дня офіційно оголошено іншого президента Дарив 9 вал протесту Створено Комітет національного порятунку і справді, спасайся хто може. Цілковитий політичний галюциноз. Маємо трьох президентів і не маємо жодного. Сьогодні складає присягу один, завтра оголошують іншого. Отже, він теж складатиме присягу. На якій святій книзі іде? У тому ж парламенті чи в концертному залі Палацу України? Опозиція подає позов до Верховного суду. Позов на ворога свого, на заклятого ворога, тільки у Гоголя Іван Іванович на Івана Никифоровича. А у нас опозиція на своїх опонентів. Вимагає визнати вибори недійсними. Адвокати обох сторін демонструють чудеса красномовності. Судді демонструють чудеса витривалості. Ми пікетуємо суд. добиваємося третього туру, як скасування другого, щоб він вважався не третім, а законним другим. А якщо доб'ємося, переможемо і оберуть таки нашого, тоді ж він як? Складемо присягу в друге? На тій самій островській Біблії, чи вже як належить на Пересопницькій Євангелії. Тобто дві присяги на двох святих книгах. Може тоді вже зразу на книзі Гіннеса? Бо такого ще зроду ніде не було. Входимо в будинок проспілок, і ті здаються без бою. Пора захоплювати вокзал, пошту і телеграф. Телеграф можна, він тут, близько. А вокзал вже зайняли в Білосині. Там вирує вже їхній мітинг. Не наш президент обзиває нашого тріпачком і трусом. А нас – розгулом вулиці, розгулом оранжевої коричневої чуми. Переплутав кольори дядько. З політиками це буває. Папа Римський молиться за Україну. У німецькій бундестах депутати прийшли з помаранчами. Бацлав Гавел пов'язав помаранчеву стрічку. П'єр Рішар також пов'язав. Департіє сказав «Слава Україні!» Він хоче зіграти Тараса Бульбу. Помаранчевий – це вже не колір. Це стан душі, це вітраж майбутнього. Україна скучила за собою. Майдан – це простір, де вона зустріла себе. Сніг падав з нічного неба. Над Майданом теж, наче з неба, на великому окрані з'явилися священики всіх конфесій. Православний, греко-й, римокатолицький, рабин, муфті і пастор. Відбулася спільна молитва усіх церков. Усіх, крім церкви Московського патріархату. Вона проти. Сидить у нашій стародавній лаврі і проти. Спасибі хоч налаштовує влаштовує хрестного ходу і не передає нас усіх анафемі. Чутки кружляють, як гайворання, що з Донецька прибувають частини банформувань, що в Запоріжжі на потяг вантажать гармати, що на кордоні вже російські війська, що приїхали строковики з Криму, що під Лаврою топчуться козачки, озброєні палицями і амарматурою, а на стадіоні Динамо вже заготовані бейсбольні бити і научники, що в Ірпені під Брезентом у машинах сидить російський підрозділ «Витязь». Не знаю, хто з них російський, хто з них який. Усі ці тигри, омони, Беркути і грифони. Знаю, що вони зачаїлись і лише чекають команди стрибнути нам на голову. Мені стидно за Росію. Вона може начать стрілять. Але от я вийду на Майдан і перестану боятися маленького чоловіка в Кремлі. Це написав російський журналіст. Дивно. А чому ж дивно? Ми інша Україна. Він – інша Росія. На Майдані ніхто не боїться, драйв екстриму, захисний інстинкт у часи небезпеки, коли не бояться нічого, нікого і всі. Недарма водевіль виник на підмостках французької революції, щомить якесь імпровізоване дійство: хтось співає, хтось танцює, хтось розігрує скетч, студенти консерваторії грають на тромбоні, трубі і флейті, гоготистрада, відчайдушна Руслана зі своїми дикими танцями. О'кен Ельзи зі своїм космічним стогоном любові. тендітна співачка, найніжніший голос якої пронизує душу Майдану. Тріо-гринджоли, що стрімко в'їхали саме у цей ми сніг. Все це голосне й переможне, в ритмах тектонічних зрушень свідомості. Хтось уже навіть женився, хтось вийшов заміж. А що? Ми з дружиною теж зустрілися на Майдані. Тут впізнаєш свою долю, і вона впізнає тебе. Друг щодня дзвонить із Каліфорнії. Та й поділася його байдужість до наших тут справ. Розпитує, переживає. Я відхиляю мобілку від вуха, даю йому послухати шум Майдану. А чому такий гомеричний регіт, питає він?